Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió us acompanya com és habitual cada setmana a l'hora de sempre. Avui tenim un programa completament farcit de coses. Tindrem, entre moltes altres coses, el Juan Sardo, que ens parla del Saló del Còmic de Barcelona, que arriba aquesta setmana, de dijous fins diumenge. Teniu temps d'anar a la Fira de Barcelona i el Juanjo i la seva secció de còmic ens parlarà tot el que hi podeu trobar relacionat també amb el cinema i el còmic en aquest Saló del Còmic. Tindrem també a la Marta Sanz, la nostra productòria i encarregada de xafarderia de Hollywood. Marta, què tal? Com estàs? Molt bé. I què tenim aquesta setmana? Quina energia, ui, he entrat -te. Sí, sí, sí, vas Què forta. tenim aquesta setmana? Doncs tenim alguna notícia sobre Cameron Diaz i els seus rotllos. Mm. I uh, tenim Sandra Bullock. Molt bé. Em sap Sí, és Andrèvolu, que, que, que és el nou es, personatge. Es vol retirar ah. durant un temps. Mm. Aplaudim? No sabria què dir. No sabria què dir. Bé, doncs, ja ens en parlaràs després. En Jacint Casalamunt, què tal, com estàs? Molt bé, eh? Avui hi ha aquí Face to Face. Eh... Quin mal rollo, Face to Face. <ríe> què tenim aquesta setmana, Jacint? Mm. Va, per quin apunto? Eh? És mm. que no sé per quin apunta. Va, la sorpresa de l'Abrams. Ah, sí. JJ sorprenen a la gent una vegada més Sí molt bé, uh, Què més tindrem? Tindrem sèries També parlarem, s'acaba Perdidos Tots ho sabeu, s'acaba aquest mes I cada vegada són més les notícies al voltant del per final Per cert, em penso que he llegit algo que no hauria d'haver llegit No ho sé, però en aquest cas Si ho has llegit, uh, m'entén la boca tancada <ríe> Val. Perquè ni els nostres joients ho volen saber Ni jo vull que ho diguis o sigui que... Doncs jo així, uh, molt bé recent de tema. Eh, parlarem de coses que es poden dir obertament sobre el final de Perdidos, com s'emetrà l'esmana passada avançar amb notícies, avui les ampliem i donem més notícies. Eh, Cinemes, trenes, moltes altres coses ara mateix. Recordem això, sí, els concursos, el concurs que fem fins a final de mes, que sortegem un lot eh, gentilesa de panini còmics, un lot ben guapo, que sobretot hi trobareu alguna novetat d'aquest saló del còmic, que teniu fins al 25 de maig per contestar una pregunta fàcil, fàcil, de quins colors és l'armadura tradicional d'Iron Man? De quins colors és l'armadura tradicional d'Iron Man? Pel·lícula de la qual avui parlarem, hem vist tots, i la comentarem força. Uh, de quins colors és aquesta armadura? Ens heu d'escriure al ningunoes.hotmail.com ningunoes.hotmail.com i deixeu el vostre nom i cognom i població des d'on ens escolteu i ens posarem en contacte amb vosaltres un cop fem el sorteig a final de mes i direm qui ha estat el guanyador d'aquest magnífic blog de comis i intel·leja dels amics de Panini. També tenim una pàgina web que és el www.grn.es barra ningunoes.com Podeu descarregar programes, podeu veure moltes fotos d'informació. També tenim un Facebook, aneu a Facebook, cliqueu Ningú no és perfecte amb accents, ja ens hi trobareu. I a partir d'aquesta setmana també, també, també tenim activat un Twitter. Més que res, el Twitter només hi penjarem quan, eh, coses quan hi descarreguem el programa, quan sigui disponible la descàrrega, eh, rebreu un missatge via Twitter. O sigui, si us volen fer seguidors del Ningú no és perfecte via Twitter, a partir d'aquesta setmana, doncs ja ho podeu anar fent. Doncs amb tot això plegat, eh, presentant i dirigint el Ningú no és perfecte amb Teniu mateix a l'Ignes i arribant directament amb les estrenes més destacades. Estrena Tartulia i notícies a la gran pantalla. Oh. Llevas aparto, eso significa que no ya sabes. Oh, al... Algo podemos hacer. Ah, sí? que me mentalitze. Cariño no importa. Eso tengo que ¡Aquí son ahora! ¡Os quiero! Mi mujer y yo tenemos una cita Esperamos llegar a tiempo para conseguir mesa Pues me parece que no Esperaremos por Como ahí Como quiera, yo no les he visto Vale Triple Horn, mesa para dos Deberíamos probar en otro sitio Quiero que sea una noche diferente Triple Horn Aquí ¿Pero qué? Nosotros somos los Triple Horn Genial Perdón, ¿el señor y la señora Triple Girl? Arriba. Ahora. Cariño, arriba. Ahora. <risa> ¿De verdad creéis que podíais robar a Joe Mileto? Esto es un gran malentendido. Sí. Somos Phil y Claire Foster. ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡No! Ha girado la pistola. ¡Nos va a matar! ¡Nos ah. mata, Fijo! ¡Ah! ¡Vamos a morir! ¡No quiero que los niños vivan con tu madre! ¡Está como un cencerro! quien pueda ayudarme. ¿Cómo que entre cientos de clientes te de este? No es solo con los nombres y las caras. Claire Foster. Hola, hola. Tío. ¿Has escuchado el tráiler de No Chelaoca? La película de Shawn Levy con Steve Carell. Tina Fey i Mark Wahlberg. El director responsable de la saga Noche en el Museo uneix a dues de les estrelles de la comèdia televisiva actual, Carrell, de The Office, i Fey, de Rockefeller Plaza. A Noche Loca trobarem cameos d'actors com James Franco i Ray Liotta. Phil i Claire són un matrimoni amb dos fills que viuen en un suburbi de Nova York. La seva vida gira al voltant de la feina i els nens, i la veritat és que no els hi passa mai res especial. Una nit, Phil decideix sorprendre la seva esposa a viure una batllada romàntica amb un sopar en un restaurant de luxe inclòs de Nova York. El restaurant resulta que no queda cap taula disponible, així que Phil i Claire es fan passar per una altra parella que té una taula reservada. Justament la parella per la que s'han fet passar són objectius d'un mafiós. La pel·lícula d'una escassa hora i mitja no pretén ser res original, però vaja, diguéssim que les seves dues estrelles principals ja justifiquen el suficient per anar a veure aquesta pel·lícula. Cariño. Dime. Abre-te. Lava-te les manos antes de cenar. Ya voy Tenemos que largarnos, ¿qué haces? Venga El caso chelton ¿cómo? Hay que llegar a un acuerdo ¿Mataron a la cría? Más vale algo de justicia que nada Tienes que decírselo al marido No lo entiendo Con la declaración de Darby, Ames irá al corredor de la muerte ¿Qué? ¿El jurado me creerá? Ya El... hemos llegado a un acuerdo, lo siento Así es como funciona la justicia Això és el tràiler d'un Ciudadano Ejemplar, pel·lícula d'Efagueri Gray amb Jamie Foxx, Gerard Butler i Colmini. A Clay Shelton, uns lladres maten a la seva dona i a la seva filla mentre estaven a casa seva. Els assassins són atrapats per la policia, però durant el procés judicial, un error forense farà que Sheldon hagi d'acceptar el pacte que li ofereix el fiscal Nick Rice. Un dels assassins serà condemnat a pena de mort, a canvi que l'altre només li caigui una sentència lleu. Deu anys després, mentre s'executa la sentència de mort d'un dels assassins, l'altre assassí que es troba en llibertat condicional apareix assassinat i tallat a quarts. El principal sospitor pel fiscal serà Clyde Shelton. És un thriller que busca sorprendre contínuament l'espectador mantenint el suspens del que passarà fins al final. Hem de dir que va recaptar 73 milions de dòlars a partir de la seva estrena l'octubre passat als Estats Units. La següent pel·lícula Viatge màgic a Àfrica, pel·lícula del periodista i també director de cinema Jordi Lumpart, amb Eva Gretson i Leonard Wadling. És una pel·lícula que s'ha caracteritzat, de fet, West, de fet, la primera pel·lícula eh, 3D... Uh, feta a, a l'estat espanyol. És una pel·lícula que combina aventura, fantasia, màgia i amor a la natura. El film està rodat en 3D i té dues marcions. Una de 90 minuts per a les sales convencionals i una altra de 45 minuts per cinemes i mags. La història és sobre un nen busquimà malalt que coneix pels carrers de Barcelona a una nena, Jana. El nen vol tornar al seu país Namíbia i ella el vol seguir. En dos emprenen un viatge imaginari pel desert de Namíbia. Durant aquest viatge parla amb els animals perquè els éssers vius del desert tenen ànima. Jana busca connectar-hi emocionalment. Aquesta història és la continuació del llibre que va escriure la mateixa ordre de Llampar, El cor damunt la sorra, al qual Llampar va dedicar la seva filla petita Jana, que va morir poc abans a Namíbia. La pel·lícula ha costat 10 milions d'euros i s'ha rodat en tècniques d'última generació gracio Parlem del Plan B, pel·lícula de' Paul, amb Jennifer López, Alec Luchlin i Michaela Watkins. Uh, Jennifer López, malauradament, no s'ha retirat. Després dels fracassos de Ciutad de Silencio i el cantant estrenen una nova pel·lícula després de 4 anys sense uh, fer-ho, sense fer absolutament res. López interpreta una dona de més de 30 anys que no troba parella i que desitja ser mare. Però això es sotmet a un tractament d'inseminació artificial. Poc després de quedar-se embarassada, coneix a l'home perfecte. El que passa és que no s'atreveix a dir-li que espera un fill i en les seves primeres cites decideix amagar el seu embaràs malgrat que els seus símptomes, eh, els seus símptomes més que evidents fa falta que us parli de la crítica que ha tingut aquesta pel·lícula eh, bé, no desitjo mal a ningú i sincerament oblideu que s'ha estrenat això però digues la taquilla que ha funcionat molt bé eh, no sé eh, jo diria que 22 milions de dòlars en dues setmanes va ser número 1 no. la, la setmana passada no, no, no no va ser número 1 la setmana passada Jacint va ser sí. molt mal informat. No, no, no. Pom Rosa deia que sí. Doncs la, el número la setmana passada va ser Com ensinistrar un drac que va col·locar-se a la primera posició després de cinc setmanes. Quina odiosa pel·lícula. Ai, si no l'has vista! Per això és odiosa. Però vés-la veure, que és boníssima. Plan B? No, Com ensinistrar un drac. Anem per la següent. Vinga, ràpidament, aquesta sí va dedicada a tu, Jacint, Habitació sí, en Roma. Sí, sí, sí, sí. Pel·lícula de Julio Medem amb... Pel·lícula. Sí, sí, això és el que ens diu un Pel·lícula de Julio Meney amb Elena Naya i Natasha Yerobenko. L'acció succeeix en una nit i a les primeres hores del matí abans que un avió separi les dues protagonistes. Alba i Natasha són dues dones, la primera espanyola, la segona russa. Dues completes desconegudes que mantindran una apassionant relació lèsbica. Durant aquestes 12 hores desvellaran les seves vides. Alba viu amb una altra dona i Natasha està a punt de casar-se amb un home. Per si algú encara no ho sap, cosa que dubto, la pel·lícula està plena de escenes eròtiques. I les dues protagonistes es passen pràcticament tota la pel·lícula integralment nues. El que no entenc és perquè Médem la ven com una pel·lícula intel·lectual quan en realitat només és sexe. De fet, és una cosa que m'emprenya molt del cinema espanyol, que surten els directors, sí, la profunditat, les emocions... No sé Escolta, són dos tios, en aquest cas, dos dies... Dos tios, perdona, no l'expressió, cardan, no? Pajas Aleshores... mentales, pages i mentales. No, mentales, no, perquè estan allà. Aleshores... Mmm... Per què intentem vendre una altra cosa quan és evident lo que és? Perquè si no diria, aniria directe al mercat del porno i tampoc interessa. Però, no, veure, no és porno, però a, veure, a, veure, a veure, Quan vas a veure aquesta pel·lícula, tu què vas a veure? Una pel·lícula d'emocions, diàlegs, de sentiments... De Julio Medem, un gran director espanyol. Alguna cosa que vulguis afegir? Ah, hi ha dissenyador de vestuari o no? Mm... És una pregunta? La podem entrevistar al programa? Exacte. Sí, sí, el de vestuari està molt encertat. No és per res, cartell sí que l'ha fet una dissenyadora molt important. Veus? Que... Uh -huh. Sí, sí. O I en la fotografia també. La fotografia ja té el golla, uh -huh. té el golla ja la fotografia. Vinga, anem per la següent. Uh -huh. Avui no hi ha l'Aram, però és pel·lícula Aram. Nausica, del Valle del Viento, reposició d'un dels clàssics de l'estudio Gilby de Yayo Miyazaki. Si fa uns mesos tornava a veure el meu veí Totoro, ara li toca l'ocasió Nausica, pel·lícula del 1984. Nausica és una pel·lícula època, èpica que ambientada en un món les guerres han provocat que insectes gegants s'apoderen del cel i la terra. Nausica intenta estudiar l'ecosistema per protegir el seu poble que viu a la vall del vent. Una raça de guerrers al mateix temps posarà en perill l'existència dels homes. Al igual que Totoro, Na mai va ser estrenada en cinemes al nostre país i es va descobrir anys després en la seva edició en vídeo, per tant, diguéssim, una mica de justícia anys després, doncs, s'estrenen en sales cinematogràfiques. Mastegant les hores el museu de la ciutat va comptant persones. I l última pel·lícula que destaquem aquesta setmana és el Pequeño Nicolás de Laurentida l'Orentidara Máxim Godard. Basat en un còmic de René Gosciní, un dels creadors d'Astèrix i Jean-Jacques Semper, escrit a finals dels 50, és la història de Nicolás, un nen feliç. Està content amb els seus pares, s'ho passa fantàsticament bé a l'escola fins que un dia, per casualitat, descobreix que tindrà un germanet. I fins aquí les estrenes aquesta setmana, i bé, res més afegir, Jacint, com vulguis, sí. notícies calentes. Doncs ah, ah. ah, no comencem, com vulguis. Uh, primer de tot, en Matthew Bowne, que repeteixen en el món del còmic, el diató que acaba d'estrenar Kikas. Uh -huh. Doncs la Fox, després de l'espantada que ha fet amb Bryan Singer del film X-Men First Class. Com a director. Com a director. Que sí que és el productor. Ah, el productor és de tota la saga, aquest senyor. No, la tercera també va ser sí. productor. Sí, I Lo Beto no, també, no. la Beto no, no. No, Lo Beto no, no. La ve no ser produïda només per la dona de, de Richard Donner. En Donner. Sí, sí. Bé, bueno, la Donner. Uh, s'ha doncs buscat la vida i ha contractat aquest, en Matthew Baum, que acaba de fer això, qui cas. El film s'estrenava el 3 de juny del 2011, dues setmanes abans que Green Lantern. Uh -huh. Digue-li's, tot tu's. Sí, sí. I el film explicava els orígens de l'enfrontament entre Xavi i Magneto i veurem com es van formar, com dir-ho, les escoles a cadascú. Ah, uh -huh. Sí, bueno, un, la germandat sí. dels mutants diabòlics i l'altre l'escola per a joves talents. Després, la sorpresa a l'Abrams. Una, és... una cosa curiosa. Uh, Matthew Bong, si, no sé si us recordes bé els nostres joients poden recordar, és el primer director que se li va oferir X-Men sí, 3, 3 i va dir que no. Va, va, a l'últim moment uh, no va veure clar i va marxar. Esperem que aquest cop, doncs, no marxi. Mm, no sé si ho vaig idoni, però bé. A mi em fa molta por, bueno, Després de Kikas, que ha estat un èxit i tothom diu que va fer molt bé, confiança plena en aquest home. Però pues clar Kikas, aquest to ja, d'humor negre, sí. Sí. en una franquícia X-Men i a més de la mà de la Fox, em fa molta por. Ja, de Dunia, per això l'any que ve tindrem l'X-Men First Class, Capitán América i Thor. Eh? Això en dos mesos. O sigui, que serà una cosa bàrbara. Alguna té que punxar, doncs. No, esperem, que no. esperem que no després de la sorpresa del senyor Abrams els senyors a Paramount ja han enviat les còpies Iron Man 2 a tots els cinemes d'Estats Units amb els seus corresponents tràilers ve uh -huh. tu aquí, resulta que un d'aquests tràilers és supersecret i no se'n sap res. a part que es diu Super 8, com a format de vídeo o de cinema doncs segons els rumors es tracta de la nova producció en JJ i és la prequela de Monstruoso Uh -huh. I en ell es veuria un grup de nens adolescents durant els anys 80 que graven amb una càmera Super superbuït com troben una petita bestiola que seria l'antecedent dels monstre oh, que vèiem que gran, que gran. a Cloverfield. Molt bé. Bueno, um, quan envien la pel·lícula a tots els cinemes hi ha un cartell que diu que està prohibit que transcendeixi de cap manera aquell tràiler fins que no es projecti a la sala. Se sap si l'està dirigint el Matt Reif o el mateix director de Monstruoso? Això ja Se no... Se sap no... res. Res. Carai, quin supersecret. Molt bé, molt bé. Mm... Mm... A mi em va encantar Monstruoso. Però algú, eh? oh, Déu sap... qui ha donat el... la primícia aquesta, doncs. És el que em falla, a mi. Jo crec que ells mateixos. Fa pinta que és algú viral que ell mateix... Perquè Jota o Jotabrans és el rei d'això, eh? Bah. Sí, sí. Després, retaiem pressupost, segons... L... L.A. Times. Tant Disney com Brockheimer han decidit baixar el pressupost a la quarta entrega de Pirates del Caribe 4. Algunes de les idees per avedatir costos han sigut que Esparro passi més temps a terra que al mar. Jo I tinc sí. una idea més bona. Per, no, deixa'm acabar, després no la teva idea. Sí. Les localitzacions passen del Carib i Los Angeles, a Hawaii i Londres i els dies de rodatge passen de 142 a 195. La teva idea per avedatir costos... Que no la facin sisplau, ja n'hem tingut prou estem cansats ja, deixa Casparro i després a veure Johnny D fent el sombrer boig la veritat és que s'han passat les ganes de veure el Feli Imbècil per, per què vol confiar Tim Burton? és que us ho he dit mil vegades, <tose> sou el pitjor director que hem tingut tan anys no, això no és veritat però dels, a... dels que fan més calés és el pitjor aquesta pel·lícula, la veritat és horrorosa bé, continua ah, l'altra serà que tu t'agrada a Rec encara li queden dues bales mira, Rec és per anar a buscar el Balagro i el Plaça i fer-los-hi paf, paf o sigui, jo de declaracions. Jo, ell davant a Sitges. No, no, no. Nosaltres aquí s'acaba acabat mosca. Rec. Vo volem Bota fer mosca. coses diferents. Ja n'hi ha prou. Volem fer coses diferents. Fins aquí Rec. O sigui, això se'n van fer un fart de Sitges? T'anar-ho dient a tothom? Explicar-ho tots els mitjans? Quan tothom ja més o menys podia intuir que... Doncs aquests senyors, que diguem la veritat que no saben fer una pel·lícula amb caps i ulls i els únics que li funciona, funcionen doncs és el Rec i més filmes que produeix ronyetes. Doncs l'únic que li funciona res, doncs... Ho veig lògic, no? Però, esclar, mentir d'aquesta manera tan descarada... Però que, és que, que, no... que es digui, no? Però a veure, Lucas també ho ha fet. A veure, però Lucas no ha dit no, no tornaré a fer mai més. també ho ha fet. Però aquesta gent no ha dit no tornaré a fer mai més. Perdona, jo recordo Spielberg ben dit... Escolta... No es farà cap més! I George el... Lucas dient, no se'n farà Ps, cap més, no dit Jaena Jones! A veure... Una cosa és que ho digui Lucas, l'altre Spielberg, i l'altre és Jalmo Galoro i Paco Plaza. Que, que... són aquests mindundis? Pa, aquests sí que tenen necessitat de fer seqüeles i seqüeles, no com Spielberg i Lucas que ja estan forrats. Fora, Quina fora. necessitat tenen? Que creïn coses noves. Vinga, següent notícia. Bé, oh, bueno, ah, sí, puc explicar la notícia sí? Sí, sí, és sí? no l'havies donat. Doncs això, que hi haurà dues pel·lícules. La primera s'estrenarà el 2011, serà dirigida en solitari per Paco Plaza i escrita mitja Sant Lluís Verdejo. Serà una preqüela, és a dir, hi ha Rec Gènesis. I el 2012 arribarà Rec Apocalitzis, que serà dirigida en solitari per Jaume, Jaume Balagaroi, que serà una seqüela i serà el punt i final de la saga. Sí, sí. S'ho hem de creure, no?, també. Bueno, depèn. Després de les pel·lícules que ja veurem l'èxit que tindran a França la segona part s'ha enforrat en fi, és igual, no facis parlar d'això què uh, més tenim? Més notícies, Sàu Capità Amèrica segons fons properes de la producció del Capità Amèrica la pel·lícula que protagonitza Chris Evans han fet un nou fitxatge aquest cop de renom serà ni més ni menys que Tommy Lee Jones que interpretarà un alcàrrec militar encarregat de ser el mentor de l'Steve Rogers per compartir-lo en un supersolat molt bé, està bé Sí, a mi ja m'agrada com a actor. Sí, sí, molt bé, genial. Però és que a mi m'està fent por. Aquesta pel·lícula? Marvel. No, Marvel És que veig Marvel Keitel fent-lo ben. Harvey Keitel? Què dius? T'ho estic dient, eh? Em fa molta por. Harvey Keitel de què? S'havia rumorejat, Es volia fer una pel·lícula al 70 sobre la patroia X, si s'havia de dir que Harvey Keitel seria l'OEDA. Eh? Ara ah, és així, n'estàs ja de, de desvariojant directament. No, no, estan agafant molts noms coneguts. Però està bé, home. I volen crear un, una franquícia saga impressionant per coincidir tantes agendes és que ho veig impossible, o sigui, veig canviant actors a cada pel·lícula, al final. No sé, ja veurem de moment la cosa no, no va així Home, estan firmant contractes perdona, amb, en, per moltes pel·lícules. Perdona, com es diu el Iron Man, en Chili aquell uh -huh. ja, ja ha sigut un canvi d'actor que no sí. m'ha agradat gens. A mi sí, a mi m'agrada més. M'ha agradat com més. actor però no m'agrada que en una franquícia i més amb dos anys de veure, diferència però una cosa és canviar protagonista principal, més quan havia tingut Terence Howard va donar molts problemes molts. Sí, totes... però petsants. Això Si contra el contract contractes un tiu i resulta clar en aquell moment no saps que et creà mal roll en el set de rodatge. Tant tres després, quan ho veus pos bueno, doncs a la segona pel·lícula, ja no hi ha més quan és un personatge secundari que tampoc passa res. No, Alguna cosa per acabar? Sí, eh, que no hi ha diners per la comèdia. Com que sembla que la comèdia no acaba de ser rendible a Hollywood, han de ser que dues seqüeles d'aquest gènere es cancel·len. La primera és Zoolander 2, que tenia el guió d'en Justin Theroux, que és el mateix Aydon Mandós, uh -huh. i que tenia Jonah Hill com un dels protagonistes. Bah, pues, com que costava com a mínim 50 milions de dòlars, només entre contratar l'Stiller i el seu grupito d'amigos, pues se l'ha empatat. Sí, ja sé que he dit grupito d'amigos i més i l'altre és Sancho Armand 2 amb en Will Ferrell i Gipara en McKay que també se l'ha empatat sí, sí. molt bé doncs no, eh... molt bé, no? jo la volia veure aquesta no, tenim ressecant en les vegades dos que he de tirar endavant el projecte almenys sí, la que ha fet el mateix director amb en Robert Downey Jr que pinta molt bé el sí. test screening s'han sí, dit sí. que molt i molt bé molt bé doncs eh, nosaltres anem ara sí a parlar d'Ironman 2 Doncs comencem parlant d'Iron Man 2, pel·lícula que s'ha estrenat aquesta setmana, la segona pel·lícula que continua la saga de Tony Stark dintre de l'univers Marvel, la tercera pel·lícula produïda per Marvel, s'estrena aquest divendres als Estats Units, uh, internacionalment ha estat un èxit, després ho comentarem, i comencem amb la pel·lícula. A mi us diré que m'ha agradat molt, uh, trobo que està més o menys al nivell de la primera part, hi gent que... La situa a un pas inferior, però jo crec que és més perquè la primera part va sorprendre, la gent no s'esperava tant, ara la gent tenia unes expectatives més altes de la que ho seria la pel·lícula. Però, de fet, és molt continuïsta amb el que era la primera part, tant l'estil com la narració, com els personatges. Robert Downey Jr. continua sent l'estrella de la funció, és esplèndid, costa imaginar-se algú altre fent aquest paper que no sigui ell, els diàlegs que té són molt bons, només ell també han intentat dosificar diàlegs... Eh divertits, suposo que deu ser que és el Justin Theroux, el guionista que està basat a treballar comèdia que li ha posat alguns punts còmics de comèdia divertits a la pel·lícula. Doncs a mi m'ha fallat, he trobat que moltes vegades era met, més transcendental del que tocava. Home, a veure, quan mira a Nick Furial i diu que te mireu, el parxo a l'ojo, no? Coses d'aquestes eh... Però que en... com la primera a part de l'inici de la pel·lícula, que sí que és força tràgica, diéssim, quan mm -hmm. l'encarcelen i tot això, sí. aquesta veig que les pinzeries hi són, però per sèrie. Mm -hmm. Però que no t'acaben de fer un contrast entre cosa sèria i humor. Es troba massa sèrie amb si mateixa, per mm. mi. Jo crec que no, eh? Jo això no estic d'acord. Només cal veure l'Escarlett Johansson, després massa sèrio... Sí, si és l'única, és un personatge que a mi fa una mica, l'Escarlett Johansson, que físicament queda bé, però com a actriu... Uh, sí, extraordinària. Però com a actriu jo sempre l'he trobat o dolenta o limitada i aquí ho torna a demostrar. Marta, a veure, mmm, què t'ha semblat Iron Man 2? No sé, ja us estic escoltant, intento... És a... es que és una pel·lícula de superherois... La primera m'agrada més, pot ser que la teva teoria sigui veritat, i pot ser que em parlo on ja sentinga raó perquè allà hi havia molt realisme, no si sé, havia més humanitat potser que en aquesta. Aquesta és molt superherois, és mm. molt, és molt superherois, molt còmic. És molt, sí, és molt la... còmic. Hi ha gent que li diu que és molt friki. Jo no sé. eh, pot ser que mm. té aquests diàlegs que que fa una picada d'ullet també, sí m'agraden, però és cert que jo no trobo que, cap... veure, no hi ha tanta... No sé, no, no... Sí que hi ha un punt tràgic d'Iron Man, bueno, d'en Tom Shark... No? Tony Stark. Tony Stark, perdó. Ara Sí, no Tony Stark, mmm, que clar, que, que s'està morint, no? Sí, sí, sí. Bueno, això és tràgic. Però hi ha un punt de la pel·lícula que per mi de cau, que m'avorreix una mica que és quan eh, fa totes aquestes... Com que s'està morint, és com si tiro la casa per la finestra i faig bajanades. I aquella part que surt borratxo, sí, a la feina feina... Vol... Però aquella pelea és brutal! Està sí, bé, no, la baralla molt bé, però que quan li sereix els poders a la... A la a a Pepper Potts... No, saps? Tota aquella part és com... Ostres, que, que no, no acaba de, com sí, però si no han volgut... fos el, el, el personatge que jo havia però vist. Però han la volgut primer. reflexar. De fet, ja els aficionats al còmic barregen moltes històries del de personatge si vols dir, no profundeix molt en aquestes històries, però eh, sí que va fer una mica picotada no? l'episodi alcohòlic, no, els còmics doncs és una saga important però no creus eh... que és més un guinyo això de l'alcool de cara a una tercera entrega a ficar-s'hi en sèrio? no veig tan clar que s'atreveixin arribat arribar tan lluny... El... Perquè el que surt és molt patètic. Si és el diablo en la botella, té que ser això, no, doncs no, eh? No crec que ho explotin mai com, com ho han explotat en el còmic. La veritat, no crec que s'atreveixin. Uh, no crec. Lo màxim que veurem són coses d'aquestes, sincerament. Que és potser més el que s'ha a la sèrie Ultimates de, de Marvel, que no pas... Uh, Uh, la sèrie regular del de personatge d'Iron Man no? a menció a part també Samuel L. Jackson aquí hi ha Mick Furià Potser el que feia de, de Dolent uh, el Mickey Rourke no, no el, el, el Mickey Rookworth. Rourke bé, Sam, Sam Rockwell que fa Justin Hammer no sé si és que el seu personatge me recordava molt ell va ser que va fer bueno, no sé me recordava una caricatura d'un Dolent a mi m'ha agradat el Sam Rockwell a la pel·lícula molt bé està a bé, eh? mi m'ha recordat els dolents a les pel·lícules dAcció dels 80-90 i, sí, i una, sí, una sí. mica histriònics bueno, no sé. sí, això. sí, sí, però està bé potser jo trobo això que... ja no estic acostumada i... suposo que han volgut fer un personatge diferent a el que era l'Obadia Stein de la primera part que vindria ser una d'equivalents no? un empresari i tal, no sé quantos i l'han volgut fer una mica passat de voltes i l'han diferenciat de l'altre no? jo trobo positiu, però no tornar a repetir altra vegada el mateix esquema M imagino que han volgut tirar per, per aquí eh? sobretot buscant la diferència d'edat entre el Justin Hammer, que és un personatge és un avi, diguéssim, un home gran en els còmics aquí, doncs l'han rejuvenit bastant també uh -huh. no sé, uh, què més? les escenes d'accions impressionants Tan agradat que hi ha la que de Montecarlo és brutal. és brutal oh. està molt bé i argument la mateixa escena, uh -huh. perquè hi ha la Pepper i el mateix director trobat dins el cotxe que jo he petit. Sí, sí, sí. Perquè John, Michael... John Fabró ha xupat càmera, Déu-n'hi-do, en aquesta pel·lícula, eh? Cosa que no havia... No, però bé. Sí, sí, sí. Bé. Sí, sí. Bueno, ja, ja, ja li van, no?, aquestes coses. També li dona aquest toc còmic en el sí. personatge, que és el que ell també està acostumat una mica a fer, no? I que Robert Downey Jr. em semblava que aniria a Pinyon Fijo, eh, uh -huh. Però jo he trobat matitzos, que ah, tant! Que em semblava que aniria a fer pam-pam. I no, trobo que s'hi ha esforçat. Sí, sí. No és com Sherlock Holmes, que allà sí que és anàvem que... a pelota sí, automàtic. Sí, no, no. que m'ha sorprès que realment s'hi ha esforçat. És Què que dius? crec que fent de Tony Stark s'hi troba molt a gust. És que és el que ell diu. Ell va declarar que Tony Stark és com ell, però millorat. Uh -huh. amb armadura. O, o exagerat <laughs> o, o exagerat sí. Com vulgui, perquè ja sabeu el passat el currículum de Robert Downey Jr oh, alcoholisme, festes en fi, uh -huh. una mica la que vam veure allà sabia sí. si jo m'imaginava això era la seva vida fa uns anys va no? sí, sí. més va anar a la presó uh -huh. Va sortir, està rehabilitat i ara, no, no. mira, Paradoxes de la vida, està interpretant un paper que... La pel·lícula també té... És, és un no para... o sigui, hi ha un moment que potser després de Monte Carlo per mi baixa una mica el ritme, sí. eh, allà es, es, es, es fa una mica llarg, llavors es torna a recuperar l'hivern d'una estona i llavors és que ja no pares. No? Té moltes línies argumentals, passen moltes coses, potser el personatge no evoluciona molt, però bé, bueno, tampoc... Eh... Hi ha un moment de la relació entre la Pepper Potts i, i ell, com a Tony Stark, que no entenc, Sí, és aquesta, és no una estirarronsa així. És una cosa que no veig clar, no, no sé perquè... si en els còmics es veu clar. Però... No, tampoc, sempre tenen una relació una mica estranya, ells dos, no? És com molta confiança, però després és també una mica molt íntima i agafen com ella no el vol veure, hi ha un punt que... De fet, en no els còmics veure. tenen una relació molt semblant a al que veiem a la pel·lícula, eh? O sigui mm -hmm. pot... Ah, gran aparició també i Jones Latre i fent del pare de a Tony Stark, eh? el protagonista de Mad Men que sí. està bonit i tot. Sí, sí. Sembla sortit de Mad Men, aquell moment sí, no saps ben bé sí, sí. que estàs veient. Però tenyit. No? Sí, tenyit, però, però bé, una gran, molt bona aparícia. És, és molt bon actor, aquest home. Boníssim. Suposo que ara, a partir de Men, tindrà més oportunitats, igual que el protagonista uh -huh. de Men, Sí, sí, sí. I totes les referències a Los Vingadores? Sí no se'l s'ha fet una mica, vale, ja sabem que hi haurà la pel·lícula Els Vencadors, no cal que m'estigueu fent... Com posat en calçador Sí però jo no ho trobo tant No, perquè com ja introdueixen Scarlett Johansson, no? L'Scarlett, mira, en cola però ja quan agafa l'escut del Capità Amèrica perquè m'aguanti la toberia Però és molt divertit Allò és una broma és una broma, però... I tu però... ho has entès, però hi ha molta gent que no sap què. Hosti, cal ser molt tonto però no sabia que allò és l'escut. Però hi ha gent que va al cine sense haver llegit ni un còmic Marvel, ni... Mm. Hi ha molta gent... Vull dir que... Aquella ella... part em va agradar molt. Va, em va recordar la primera, no? Que ell es posa a experimentar i a, i a fer, no? Sí, sí, sí. Està molt bé quan es posa en plan, doncs, eh, científic, no? I que, va, talla la casa per la meitat i no importa, no? Mm -hmm. Sí, sí, allò és una passada. una no casa, no per cert. Sí, sí. Queda feta caldo. Sí, això també Bé, però com que hi ha pasta... Molt bé, alguna cosa més que voleu dir abans d'acomiadar el sí, tema la, Iron la diferència d'actrius qualitativa i, i d'alçada. Sí. Hi ha algun plànol que no sé si està fet amb mala llet o què, però és que vostres hi ha un plànol en què entra la... Scarlett Johansson com la notària, no? Sí, sí, sí. Per passar els poders sí, i sí. A a el... hi, hi ha un plànol que estan juntes i dic una o està pujada amb un escraó, o és que l'altra és molt petita o és la preqüela del senyor dels I, anells i, i, i s'ha, hi ha, rum... o sigui jo porto una notícia arran del rodatge d'Iron Man ah, Dos. molt bé, doncs després em l'expliques Jacinta, alguna cosa més per tancar el tema? Uh, no m'he quedat al final dels títols de crèdit hi ha oh. algú? Sí. sí, però bueno, bueno fora d'antena, però és que no fora d'antena m'ho explico, si vols no tenia molt de temps, mirar, per, si no per internet quedar. crec que està penjada fins i tot aquesta escena si la busques, la pots trobar. Crec, el no sé, no marxar, pràcticament tota va haver hi, va haver -hi i... molta gent que es va quedar, eh? okay. però no es queda ningú, molt joves, molts joves que havien llegit que i sabien. va sortir una mica de pels comentaris home, que Però què t'esperaves? És, és clar. Ah, no, és no, no, no re important. Sí, és sí, important, ja, home, però... ja se sap. En fi, doncs, nosaltres anem a comentar. el que s'estrena als Estats Units aquesta setmana el que més dona als Estats Units el box office mm -hmm. Mm -hmm. doncs vinga la posició número 5 Fury Vengeance entra la setmana amb 6,5 milions de dòlars a la 4 el plan B dues setmanes amb 22 milions a la 3 no che Loca Uh, 4 setmanes amb 73 a la, a la 2, com ensinistra un drac, 6 setmanes amb 192, i a la posició número 1, en Nightmare on Elm Street, entrar a la setmana amb 32 milions de dòlars. Als Estats Units, uh, encara no s'ha estrenat Iron Man 2, ho fa aquest divendres, el que recapti als Estats Units li haurem de sumar els més de 100 milions de dolors que Iron Man 2 eh, ha recaptat aquest cap de setmana al mercat internacional. Mentre els Estats Units han tingut un cap de setmana molt fluixet on l'únic destacable ha estat l'estrena del remake de pesadilla en el Maestrit a una recaptació prou destacable per una pel·lícula de classificació R. El que no és tan remarca remarcable és la seva rebuda crítica. A veure, un moment, que algú us expliqui que el protagonista és un tal Freddy Krueger, un assassí desfigurat que s'apareix mentre els adolescents estan dormint per assassinar-los de la manera més salvatge possible. El nou Freddy és Jack Earl Halley, que va interpretar a Rochard a Watchmen. Mitjana crítica ha estat de C. El Hollywood Reporter diu «Bona sort, quedem-vos desperts». I li posa una D més. Uh, el New York Post majoritàriament la pel·lícula transita en tàctiques per espantar massa familiars, li posa una C més el Peter Travers, al Rolling Stone Diu, ja, arranca en el paper amb plaer. És massa dolent que el guió el converteixi en una màquina de bromes inexpressives. Li posa una cent menys. El Bill Gibrom diu, aquest malson fa el seu propi material i com a resultat has de bé un dels plaers més inesperats del 2010. I li posa una B més. I per acabar el Kyle Smith al New York Post, diu, si hagués estat necessitat de pobres acudits curts m'hagués quedat a casa i hagués vist en Bill Maher. I li posa una D. En... Maher és un famós còmic nord-americà. La darrera novetat ha estat Fury Vengeance, una comentari el animals protagonitzada per Brendan Fraser i Brook Shields. Fraser és un agent immobiliari de la ciutat que es trasllada a Oregon on s'haurà enfrontar amb uns animals salvatges que el portaran pel camí de l'amargura. El Тайbard de Boston Glove diu les bromes no pugen mai per sobre l'angonal. Li poso, una... sí, una de Mench. El Matt Stevens de online diu salva la teva ànima i els diners i brinca per sobre d'aquesta dolentíssima pel·lícula. Li poso una D. i la Lizas Barshman Entertainment Weekly diu no estic convençut de que repetitza salts a l'angonal picades d'avell als ulls, pipidors rentador la boca o de mofeta ruixada a la cara, és el camí a eh, l'ensenyament de l'equilibri ecològic. I li poso unes segons, ja us podeu fer una idea de què va aquesta pel·lícula. Marta, preparada, que... Sí, què n'has de dir? Que m'ho no ja sempre... fent, però... Què vols dir? Sempre funciona un pipi a la cara, un pet. Pues no ha funcionat. Ja és... Home, ja n'hi ha prou. Els crítics no, però quant has dit que havia fet aquesta? Mm. és es que 6 milions, amb un cap de setmana. Doncs pues està sí, sí, molt bé, està molt bé. Extraordinari. Per Brendan Fraser i per, per un de... cafè. Mira, encara va recaptar més amb la, aquella cosa que va fer a la Harrison Ford, imagina't. Aquella Imaginate. cosa, ja no arriba a categoria de no, pel·lícula. No. Vinga, anem per les xafarderies de la Marta. Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood. Doncs, Marta, com vulguis. Doncs som-hi. Comencem uh, Cameron Diaz i Àlex Rodríguez, que es veu que estan junts. I qui és aquest noi? Doncs aquest noi és un jugador, una estrella del bèisbol, i a més és l'ex de Kate Hudson. I està que... molt bo. I està molt bo, està clar. Uh, I que, més, fa molt poc temps que s'ho van deixar, concretament el desembre passat, o sigui que... Aquí la gent s'enamora i es desenamora amb una ah, rapidesa. Tothom vol enamorar-se, sembla. No es tracta d'això, no? No, sembla que no. fan altres coses. Sí. Van als partits, sí. mengen crispetes, Va, els frankfurs... Es tanquen al lavabo. Ah. Eh, en fi, que tota aquesta rumorologia ha saltat mm. perquè eh, la Cameron Diaz se l'ha vista fa el cap de setmana passat, sortint de matí de la casa, de l'apartament que té eh, l'estrella dels Yankees eh, l'Àlex Rodríguez a Nova York i se sap que van passar la nit junts de van anar a sopar en fi, llavors, tenia poso, por de dormir va... sola sí, sí, sí. jo tinc amigues que li passa em diuen, tu tens por dormir sola arriba una, odà, una edat que a ja comença a arribar una edat que això de dormir sol no agrada tens por tens comences por... a comprar un gat llavors el lloro i ja mal assunto guardes fi... bolses de plàstic te les fiques al cac com plou jo veig que Cameron Diaz fent dia. això ostres, quin glamour per cert, que hem vist el tràiler de Cameron Diaz y Tonko sí, millor, millor deixem-ho estar oh, oh, oh, oh. Uh, dia uh, i noche està Night. molt bé, eh? Night. espero que guanyi dos Oscars mínim segur, segur, segur si sí, ja només quan aquell crom està molt ben fet, quan porten els toros darrere. <ríe> Una, unes ganes, unes ganes, per favor. I tu, és, és, és tan guapo. Jo, sí. I sí, sí. somriure. Sí, oh, jo tinc el cor dividit, és que no sé què fer. No sé què fer, ja m'ho plantejaré. Jo, jo tinc molt, molt clar. Bueno, per feina eh, tens l'obligació, però en fi, és igual. En fi. Què uh, doncs res, que es veu que van anar a sopar junts, però amb eh, algú més, eh, la carabina la Kate Winslet, que la pobra també ha quedat soltera, ara fa poc. Què us la pobra, escolta? És la merda feliç. N'estic bueno... segur que gana no em passa. A mi em cau molt bé i m'agrada molt, Home, ja cau ho sempre. sempre. Home, no, s'ha primat, no, molt, primat sí, sí, molt. Sí, primat és Photoshop. No. T'has vist alguna, algun vídeo seu sí, en l'estat actual? Que està Home, molt bé. Actual? D'avui mateix, no. Parlem d'una altra parella que segurament necessitaríem Photoshop, Charlie Sheen i Brooke Muller, que no busquen el divorci. Jo deia la setmana passada, basant-me en les informacions que tenia de primera mà de les publicacions nord-americanes que s'estaven divorciant, però els seus representants s ho han negat. I, en fi, el que estan fent justament és el contrari, és intentar trobar les eines, el que sigui, els recursos per tirar endavant... S'ha deixat bigoti, no? La seva relació. No sé, que s'ha deixat, però l'ànima s'està deixant pel camí. Bueno, i, i, i o sigui, altres i coses. I la sèrie. Sí. Uh, això és el que ha constatat l'avocat de Müller, Jail Galanter, i el Mark Marc Burke, amic de... Cha de uh. ah, ui, ui. Charlie... Charlie Sheen, el pare aquí no hi té res a veure, i productor executiu de Dos homes i Medio. A més, eh, que han fet tots dos els representants un, una notificació pública conjunta dient això, que estan buscant la manera de tirar endavant el matrimoni i que no han arribat a cap acord financer entre les dues parts ni cap altre tipus d'acord. En aquesta nota eh, diuen aquests són temps difícils per a ells, se suposa, i bueno, per la crisi per tothom, i necessiten espai per veure si poden fer funcionar el seu matrimoni. Doncs ànims, perquè s'està deixant, com a dir l'Ignasi, passar una oportunitat a dos homes i medio, que la cosa no va massa bé. En fi, què més? Christine Davis, que s'acosta a l'estrena de no sé uh -huh. Sexo en Nova York. Jo soc sí, molt sí. animada i molt contenta, però... <laughs> No facis cas de les cares d'en Jessi, Marta, no. A veure... És que a vegades dic... Bueno, en fi... Acabes de veure a Tony Stark amb armadura volant, disparant a robots, si vols veure tia sense sabates de taló caminant pel desert. A mi, tinc gustos molt variats. I Christine Davis diu que parla sobre l'operació d'estar prima Hollywood. També n'havia parlat la setmana passada, però jo no vaig dir res. Es veu que té molts complexes, cosa que... No n'hi per tant, és una dona ben no, feta. No, Christine Davis està bé. Està molt ben feta. Una de les protagonistes, ja ho sabeu, per qui no ho sàpiga, de Sexo a Nueva York, la sèrie i la, i la pel·lícula, la Charlotte, obre el cor i, la, i algunes veritats que sortiran publicades el mes que ve a la revista Red, als Estats Units, sobre la importància del pes a Hollywood i com el seu paper a Sexo Nova York va empènyer la seva carrera cap a l'èxit, està clar. Diu que ha rebut no fent res més, no? O sí? No. Mm. Sí, alguna coseta alguna ha fet, coseta. sí. Diu que ha rebut moltes crítiques sobre la seva figura, sobre la seva figura física i el seu pes en el món real i en internet. Imagina't, la paren pel carrer. Escolta, internet estàs no, corpant. No, no hi pots anar, per internet. No, internet que, no hi pot, no. Jo crec que la d'aquesta gent ja no hauria de navegar. Que si estàs grassa, que si fas massa cadera... En fi, això s'ho ha hagut de sentir des de que va començar a fer sexo. Això és la Jessica Parker, sou que no li han dit. No. Cada cavallo! No. Hosti... Però mai l'han criticada per aquestes coses físiques a la feina. Ningú a la sèrie mai li va demanar ni ella ni a la resta de les noies protagonistes de perdre pes, cosa que, bé, no? Ella diu gràcies a Déu. Kristen uh -huh. sí. Davis, que té ara 44 anys, diu que la seva carrera mai ha estat millor que ara, i tot gràcies a la sèrie que ha donat lloc a dues pel·lícules i que la segona s'estrena el 27 de maig als Estats Units. Què més? Surt a subhasta un dels vestits més famosos de Marilyn Monroe. El vestit de Satiri Rosa, que portava l'actriu a la pel·lícula Els Caballers, les prefereixen roses, o com es va sí? dir? Uh -huh. A l'escena dels Diamants són els millors amics de les noies, eh, sortirà a subhasta a Califòrnia el proper mes. El vestit serà la peça més important de la subhasta, que ha recollit uns mm, 1.500 peces de Hollywood, i que també posarà a la venda les empremtes dels peus i la signatura feta en ciment eh, i que estava fora del teatre xinès Grauman, les tisores, per exemple, d'en Johnny Depp a Eduardo Manos Tijeras i la seva jaqueta de Jack Sparrow a Pirates del Caribe. Dic jo que, no sé, aquesta revenda podríem aprofitar per fer la quarta, no?, Nemic que subenguin tot i, no, ah, faci, no Altres peces que sortiran a subasta, doncs el sabre de llum de Darth Vader de oh. Star Wars, Episodi 4, el retorn del Us recordo i 7 de gener el meu cumple. <ríe> Mira. O la bossa de Mary Poppins. Que... ho oh. oh, pots guardar tot? <ríe> <ríe> Som queix magatzemes tranquil·la, que trieries. O man posa l'osm, un cop i Si posa l'paraguas, encara més. Abans apareixos que el sabre. És es que em quino amb la bossa, aquella ja, bossa molt. Sí, sí. El vestit de Merini Monra podria assolir, tenen les expectatives, una venda d'entre 150.000 i 250.000 dòlars. Va. Què més maca? Ara resulta que Halberry i Gabriel Aubry ja fa temps que van tallar. Ja, I ho ha dit ara, bueno, s'ha sabut ara. No? Uh -huh. I només recordar-vos que aquesta parella té una nena de dos anys... I que encara són amics, això és el que es diu sempre, són amics i que estan molt compromesos amb la seva filla. Què més? Sobre el rodatge d'Iron Man 2 i sí. del que sabia... Es veu que des que va començar la pel·lícula s'han sentit rumors que Ginnett Paltrow i Scarlett Johansson, dues gates... En un mateix lloc, no pot ser doncs que s'han estat barallant des que va començar el rodatge i que de fet la gent alguna gent li ha dit uh, diu que la gent li deia aguinine Paro, heu tingut una baralla no i ella diu no no, ella ho nega, ella diu que l'adora eh? ella adora Scarlett Johansson, jo guinine no la duraria perquè és una amenaça que o si sigui, aquesta noia jau com una amenaça i i diu sobre ella coses interessants com per exemple. Uh, jo m'estimo a Scarlett uh, es, apreciava o m'estimava molt tenir-la amb ella en el set de rodatge sí, no. és molt divertida uh, diu moltes tacos mm -hmm. molts insults i té un sentit d'humor molt brut bueno, això és per vera Scarlett Johansson o... i que li agrada cuinar i en fi, tot això Jacint, ho estàs escoltant Jacint? No. Sí? T'estic donant informació, però està casada. Què més? Que no, no gaire res més, eh, Marta, que doncs hem, ja hem d'anar acabant. Ja Tens alguna cosa destacable? I o... l'Scarlet què n'ha dit? L'Scarlet no ha dit res encara. Potser el seu Facebook el ho haurem de mirar. Mireu. Vale. Doncs uh, deixem avui aquí la secció de xafarderies i abans d'anar amb el Juanjo, que ens parla del saló del còmic, el que farem és um, avui als 40 minuts una notícia que només parlarem de perdidos.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 Jo fem perquè, ja ho sabeu, per s'acaba aquest mes i la setmana passada amb les negociacions de 4 i aquesta setmana ja podem confirmar, que 4 sí, si emetrà finalment l'últim capítol de la sèrie al mateix temps que ho faci la cadena ABC. Serà en horari, per això, eh, l'horari... A veure, espera un moment, que el tinc aquí bé. L'horari del, bueno, del Pacífic, o sigui que serà aproximadament sobre les 5, les 6 del matí. Uh, la cadena ABC ha decidit, això sí, també aquesta setmana, ah, per cert, aquest capítol el veurem en versió original amb subtítols, eh? no es penseu que el doblarà, no, no, no, no, versió original subtitulada. La cadena ABC, a més a més, ha decidit allargar el final del capítol, l'últim capítol de Pèrduidors, que s'emetrà el diumenge 23 de maig. Ho havia de fer entre 9 i 11 de la nit, i finalment s'allargarà fins a les 11 i mitja de la nit, o sigui, mitja hora més, que no sé com es traduirà això en capítol, perquè... Aquestes dues hores i mitja no són dues hores i mitja íntegres de capítol, sinó que a més a més aquí hi ha publicitat, anuncis i tot això, per tant no sabem encara la durada exacta que quedarà aquest capítol que podria rondar això sí, a una durada final de només metratge d'unes dues hores. Això era una proposta que van fer tant el Diamond Lindelof, Uh, i el Carlon Oncus, els productors de la sèrie, per la gran quantitat de material rellevant que posseien i que volien que mm, quedés plasmat en aquest últim episodi. Llavors, durant les notícies locals, i a les 12 de la nit, l'horari Estats Units s'emetrà l'especial Aloha to Lost, on es debatrà tot el succeït en aquest últim capítol. Hem de dir que tant 4, ja ho hem dit, com també Fox, s'emetran, en versió original subtitulada, horari del Pacífic en directe, també eh, al mateix temps que Estats Units, al final de Lost. El capítol, doncs, calculem entre les 5 i les 6 del matí i podria acabar entre les 7 i mitja o les 8 i del matí, per tant, potser no, no ens donaria temps d'anar a treballar. De quin dia? 23 de maig. Setmana. No, és un diumenge. De diumenge ah. a dilluns. Uf, veig sí. molta gent que faltarà la feina sí. que hi ha dilluns. Jo també ho veig, això. I res, una última cosa. Un últim fitxatge. Si es penseu que tots els actors de Perdidos havien sortit, doncs no. Han fitxat a l'Alison Jenny, qui és doncs, la CJ de l'Ala oest de la Casa Blanca, qui interpretarà un paper a Perdidos. Debuta al capítol que s'emet la setmana vinent i no han volgut explicar quin paper farà? Això sí, sembla que és un paper molt important pel secretisme que envolta la seva contractació i el paper que farà, i l'únic que sabem és que, bé, bon, el que han dit el Diamond Lindelof i el Carlon Coos és que sempre han tingut a la mena l'Arsene Jenny per interpretar aquest personatge que Com no ho veurem està, fins l'11 de maig important, és la cap de la presidència dels Estats Units el sí, sí, molt bé doncs vosaltres hem aquí avui la tele i anem ja el Ho que ens està esperant a l'altra cantó de la línia telefònica què tal Juanjo? Com anem? Hola, Keka, bona tarda. Don's, vinga, parlem de sala del còmic, eh, que s'inaugura aquesta setmana. Sí. Què podrem trobar hi? A ver, en primer lloc eh, que que poco a poco se va obrinte hacia altres sectors, es que, que s'ha se vist Eh las últimas ediciones de que intentábamos abrirnos hacia los videojuegos, hacia el cine, hacia porque a fin de cuentas son cosas muy muy paralelas, muy muy que nos nutrimos mucho unos de otros, ¿no? Uh -huh. Entonces este año es importante eh, el apartado de videojuegos donde Microsoft eh, presenta un beta de su juego Halo Reach que se presentará oficialmente en junio en Los Ángeles. El beta es... Eh, supongo que lo saben todos los aficionados. Sí, la prueba, ¿no? Eh, pero la prueba casi casi finalizada. Sí. Es donde faltan detallitos. Eh, y hace también un espacio con consolas y tal y cual. Hay una exposición eh, conectada de Aspidi, sobre todas las ilustraciones que hizo para los videojuegos de los años 80 y tal. Uh -huh. Holanda presenta cinco juegos para descargar... ...que no se venden en tiendas... ...y son bastante interesantes... ...y luego hay un juego finlandés... ...Alan Wake... ...que es muy interesante... ...y que vienen... ...acuden al director y al guionista... ...a presentarlo... Muy bien. ...en el apartado de cine... ...bueno, hay muchas promos... ...es decir... Eh, ...promos de Iron Man y... Eh, ...una cadena de cines que se llama hace... ...es regala... Mm, ...o sortea entradas... ...luego... <coughs> ...se regala también entradas para... ...Kikas... ...de Mike Veitch y Romita Junior... ...y... Eh, la Fox nos envía el coche que han utilizado para la película del Equipo A. Eso, eso, para que eh? la gente se va a hacer fotos y los chavales y todas estas cosas. Bueno, los chavales no están chavales, ¿eh? Porque, bueno, a ver, eh? Aquí tots se han el Equipo A y tú no saps las ganas que tengo yo de pujarme a la furgoneta del Equipo A, ¿eh? Y aquí todos ¿eh? Y todos Sí. Vamos. Entonces, esto es lo... lo las cosas. También se han incorporado este año conciertos. Conciertos de música. Eh, Ta, el dibujante de cómics que muchos conocen uh -huh. Que es un extraordinario dibujante e Ilustrador, es también un extraordinario Pianista de blues uh -huh. Y tiene su propio trío Desde hace muchos años, ha participado en los Blues Messengers, eh, con la Big Mama Monse, ha estado en la Locomotora Negra, ha tocado en muchos sitios Y con su trío, el Augusta Ratz Trío, dará un concierto Luego está eh, el grupo Melodrama En el cual Joan Navarro También es un grupo que tiene 20 años Eh, y acaba de resucitarlo Joan Navarro mmm, para que toca el piano per donar un concierto i després grups com Sindonie o Tiki Phantom Molt bé O sigui que tenim això una mica de grups amb cara i ulls, eh? que no és algun... Sí, sí, sí, sí, sí. Se -se el, el, paianos... Yo recomiendo mucho el concierto de Augusta Ratz porque lo hizo muchas veces tocar el piano ha tocado uh -huh. con gente muy importante bluseros negros americanos que han venido por aquí lo buscan i és, además, un autodidacte, perditió de ah. tocar el piano sin pasar por ni a un conservatorio ni a nada. Intentó, su madre, que pasase, aprendiese tècnica de piano y al final dijo, mira, estoy perdiendo mi forma de tocar y no. Jo ho deia més que res perquè a vegades quan parlen d'actuacions musicals en solos del còmic o del manga, la veritat, fa una mica de por. Sí. No, no. En, este, <ríe> en, otra cosa. en este caso él ha participado en, ha hecho conciertos por por muchos países y, y bueno es, es en muchos momentos es parcialmente su actividad principal y la de ilustrador es la secundaria mm. ¿parlamos de los convidados Juanjo? Sí. a ver, viene Moebius que siempre es a pesar de que ha venido hace dos o tres años es decir siempre sigue siendo un, un foco de atención porque presentan el Inside Moebius el segundo tomo sí, sí. viene tardí, que no había venido nunca ...y que es verdaderamente, para los aficionados al cómic francés... ...es verdaderamente un, un, una bomba... Eh, ...viene Jeff Smith, el creador de Bond... ...viene Gilbert Sherton, el de los Forrested Brothers... ...viene también Danilo Liberatore... ...que a pesar de que está alejado del cómic... Eh, ...viene a presentar su integral de rancherox ...vienen Andy Deagle y Jock... ...a presentar su película Los Perdedores... Y viene Oscar Haenada, que es uno de los actores de la película. Uh -huh. Entonces habrá una mesa redonda con los tres. Muy bien. Y viene también eh, Berberian, el del señor Jan, que está editando Norma, que es un cómic, yo diría que exquisito, tanto en dibujo como en guión. Y mmm, una vez vistos los invitados, en las exposiciones así destacadas tenemos... Una de originales de cómics pasados a cine en el cual hay cosas de Jonah Heggs, de Los Perdedores y de Irmán Tenemos una exposición del Príncipe Valiente, las de los premios del año pasado, Ana Miralles, eh, Serpientes Ciegas, etcétera Tenemos sí. una exposición dedicada a Bay Vázquez, el de las hermanas Gilda, sí. que dentro de poco escenarios supongo la película basada en sus sí. en su azarosa vida de, de desfalcos y, y timos y demás. Correcto y otra que se llama Ritmos de cómic que es una influencia de eh, es una cosa que presenta Mikel Jurado que es el crítico de música del País sobre la influencia del cómic en la música y de la música en el cómic, ¿no? Entonces es una una exposición muy curiosa, sumamente curiosa. Y uh -huh. en cuanto a novatats, Juanjo, porque sé que es difícil, eh, porque es que las que... librerías no tienen espacio para absorber Sí. todo Lucas explotó con unos Y luego es que yo me parece que salen nuestros cientos. Pues casi nada, ¿no? Bueno, otros años han llegado a 450. <risa> Yo <risa> sí, creo que todos llegan y han derrotado. Se nota un poco la crisis. Sí. La crisis. Sí, sí, no, no, no mola, eh, por eso. <risa> Entonces, este año, así de cosas destacadas, el Cerebus, de Dave Sim, que además se han saltado los primeros números y empiezan con el segundo arco argumental, lo presenta Ponermont, y es el primer país fuera de Estados Unidos donde se edita, porque Dave Sim no tenía ganas de que se publicase fuera, no no sé por qué estaba muy en contra. Y lo edita Ponedmon. Muy bien. Luego está el volumen 1 de Crepúsculo, que lo edita Alfaguara, una novela gráfica basada en, en la saga de, de Los Vampiros. Bien, que se lo hará del que más es vendrá, <laughs> Se presenta el integral de Frank Kappa, uh -huh. que es un clásico de la historieta española. Se presenta un, otro un, una recuperación, que se el Mar y Noticias. El integral de Ranceros, que lo hemos comentado... Eh, Luis Royo presenta un libro que se llama Dizmón Epílogo que lleva también un, un juego incluido, uh -huh. el Integral de Adele Blanchec, que es uno de los clásicos de la historia y que verdaderamente merece mucho la pena para todos los, los lectores, el valor se lo ha encontrado porque lleva muchos años que no se reeditaba ¿Qué más cosas tenemos por aquí? El Inside Moebius II Cells Piñol presenta el Fan Hunter Fan Letal Estaba ya con Panini, con su nueva empresa su nueva editorial, en uh -huh. la edición integral del Predicador, que es una cosa... Bárbara, eh, ¿no? ¿Eh? Es algo bárbaro. Sí, sí, sí, sí. Y luego hay dos tomos de, de GUM, también conocido como Alita, Uh -huh. el número 18 de la sèrie regular Las Orders y una cosa que se llama Gum Gaiden uh -huh. per cert una cosa Juanjo que volia preguntar de bond que surt el Jeff Smith que a més a més ve presentant al Saló ha sortit una edició així com, com de butxaca sí jo no l'he vist todavía eh, tot i així és recomanable no? l'obra de bond és és es... Sí, y es decir, es una de esas obras... A mí me pasa mucho que que mis hijos les ha gustado mucho. Mm -hmm. Mis hijos tienen 23 y 22 años. Sí. Y es aquello de cuando digo, ¿y por qué gusta tanto el Bond? No lo sé. Es una de esas obras que te llega mucho sin que digas, no, es que es un dibujo excepcional, no, es que es un guión maravilloso, no, es que... Hay un factor de identificación con con Bond que, bueno, hace que se han hecho un montón de ediciones de Bond. Muy bien, Juanjo, entonces Wanda aquí. Pues muy bien que vagi molt bé i ens retrobem el mes que ve i, que i podem comentar moltes més coses venga, que vagi molt bé Juanjo un abraçada, adiós. adiós i nosaltres ens acomiadem i ho fem com ho fèiem la setmana passada amb ICC i Iron Man 2 uh, Marta Jacint, fins la propera setmana fins, fins la, la setmana veien. que ve i jo mateix l'Ignas Gerbat també m'acomiado i us deixem en Shot to Thrill